55. Мішен поспішав вгору крізь дим, горло його палало. Пошепки говорили, що причиною відключення електроенергії став вибух у механічному відділенні. Ходили чутки про погнуту або зламану шахту і про те, що бункер працював на резервному живленні. Він чув такі розмови з відстані півспіралі, піднімаючись по сходах по дві, а іноді по три сходинки за раз. Було приємно вийти назовні і рухатися, приємно відчувати біль у м'язах, а не сидіти нерухомо, бути своїм власним тягарем. І він помітив, що коли хтось його бачив, то або замовкав, або розбігався за межі свого поверху. Навіть ті, кого він знав. Спочатку він побоювався, що це через впізнання, але це була біла форма охорони, яку він носив. Молоді чоловіки, такі самі, як він, греміли вгору і вниз по сходах, тероризуючи всіх. Ще вчора вони були фермерами, зварювальниками і насосниками, а тепер вони наводили порядок за допомогою своїх темних знарядь. Не раз група з них зупиняла мішана і питала, куди він іде, і де його рушниця. Він відповідав, що брав участь у боях внизу і повертається з доповіддю. Це було те, що він чув від інших. Багато з них, здавалося, знали і не більше за нього, тож пропускали його. Як і завжди, колір одягу говорив про все. Люди думали, що можуть розпізнати тебе з першого погляду. Біля IT активність посилилася. Група нових співробітників пройшла повз, і Мішин спостерігав через перила, як вони вибивали двері на нижній рівень і штурмували приміщення. Він чув крики, а потім різкий гучний звук, ніби важкий сталевий прут впав на металеве покриття. Було з десяток таких ударів, а потім криків стало менше. Його ноги боліли, а в боці відчувався біль, коли він наближався до ферм. Він побачив кількох фермерів на майданчику з лопатами та граблями. Хтось щось крикнув, коли він проходив повз. Мішин пришвидшив крок, думаючи про свого батька та брата, і вперше побачив мудрістю на бажанні свого старого залишати цей клаптик землі. Після того, що здавалося годинами сходження, він досяг тихого гнізда. Дітей не було. Більшість сімей, ймовірно, сховалася в своїх квартирах, збившись у кубку, сподіваючись, що це божевільня мине, як і попереднє. У кінці коридору стояло кілька відкритих шафок, а на підлозі лежав дитячий рюкзак. Мішин, хитаючись на болючих ногах, попрямував до звуку знайомого співчутливого голосу і жахливого скреготу сталі по плитці. У кінці коридору її двері були відкриті, як завжди, і вітали його. Спів лунав від кров, чий голос здавався сильнішим, ніж зазвичай. Мішин побачив, що він не був першим, хто прийшов, що його дріт обірвався. Там були Френкі і Еллі, Обидва в зелено-білій формі фермерської охорони. Вони розставляли парти, поки пані Кроу співала. Простирадла були скинуті зі стосів парт, що зберігалися вздовж однієї стіни. Ці парти тепер заповнювали класну кімнату так, як Мішин пам'ятав з дитинства. Було так, ніби Кроу чекала, що вони заповняться в будь-яку хвилину. Еллі першою помітила прихід Мішина. Вона обернулася і побачила його біля дверей, її яскраві очі сяяли серед віснянок фермерки, а темне волосся було зв'язане у пучок. Вона підбігла до нього, і Мішен побачив, як її комбінезон був підтягнутий навколо чобіт, а ремінці зав'язані на плечах, щоб зробити їх коротшими. Це, мабуть, був комбінезон Френкі. Коли вона кинулася йому в обійми, він замислився, чим вони ризикували, щоб зустріти його тут. Мішин, мій хлопчик. Пані Кроу перестала співати, посміхнулася і помахала йому, щоб він підійшов до неї. Замить Еллі неохоче послабила обійми. Мішин потиснув Френкі руку і подякував йому за те, що той прийшов. Мить знадобилася, щоб зрозуміти, що щось змінилося, що його волосся теж було коротко пострижене. Вони обоє потерли голови і засміялися. Гумор давався легко в безгуморні часи. «Що це я чую про могородні?» – запитала Кроу. Її стілець хитався вперед-назад, її рука працювала на пульті, а вицвіла блакитна нічна сорочка, засунута під її вузькі кістки. Мішин глибоко вдихнув, дим затримався в його легенях і розповів їм все, що бачив на сходах – про бомби і про пожежі, і те, що чув про механиків, озброєних гвинтівками силовиків, доки кров не перервала його шалену балаканину помахом своїх кволих рук. «Не про бої!» – сказала вона. «Бої я бачила!» Я можу намалювати картину боїв і повісити її на стіні. А що з родні? Що з нашим хлопчиком? Він їх зловив? Він змусив їх заплатити?» Вона стиснула кулак і підняла його вгору. «Ні», – сказав Мішин. «Зловив кого? Йому потрібна наша допомога». Кроу засміялася, що здивувала його. Він спробував пояснити. «Я дав йому вашу записку, а він у відповідь передав мені свою. У ній він благав про допомогу». «Вони зачинили його за великими сталевими дверима?» «Не зачинили», – сказала Кроу. «Ніби він зробив щось погане, щось правильне», – виправила його вона. Мішин замовк. Він бачив, як за її старими очима сяяло знання, як сонце після дощу. «Родні не загрожує небезпека», – сказала вона. «Він зі старими книгами. Він із людьми, які відібрали у нас світ». Елі стиснула Мішина за руку. «Вона намагалася нам про це сказати». – прошепотіла вона. – Все буде добре. Ходімо, допоможемо з партами. – Але записка, – сказав Мішин, шкодуючи, що перетворив її на конфеті. – Записка, яку ти йому дав, мала додати йому сил. Показати, що настав час почати. Наш хлопчик перебуває в місті, де можна їм добре помститися за те, що вони зробили. В очах крову було щось дике. – Ні, – сказав Мішин. – Родні боявся? Я знаю свого друга, він чогось боявся. Обличчя Кроу стало суворим. Вона розтиснула кулак і погладила спереду свою вицвілу сорочку. «Якщо це так», – сказала вона тримтячим голосом, – «то я дуже помилилася в ньому».